Kanakiaz ala Kaledonia begiaz mintzatuko gira zurekin batitea boloki egunon? Egunon. Boi adanik, Kanakia ala Kaledonia begiaz zuke jandidazu biak eraita altzela, edo aldeite independentistak biak honartzen zituela orain. Bai, bai, bai. Hori, bon, Nouvelle-Kaledonia hori franziak eman uh, izena du, eta Kanakek berean izena eman azuteen Kanakia, eta gero guai, uh, independentzien aldekuek, uh, hori Kanaki Nouvelle-Kaledonia jartan Ados, me memoriai baitu ere orain pixka bat e, nula ijan e, egitate sozio-ekonomikoa nola egina den organikoki tokia? Bai Kanakia edo Kaledonia berria hamadira dira higun mira jende bizi direnak egunitik begoita bost kankak dira eta gainatekoak. Frantziatik Europatik eta bestereku batztarik togiak eta han sortu direnak ere anitztzen eh? hala Ordian Kalidonia berriko populakuntza horreko satzen dugu, hodian, ara. Hmm. Izan da, frantziaren politika batez, momentu batez, diendez bat ez, uh, dien batek itea edo Kalidonia berrikan, batez ere referendumarekin eta historio hori, hori izan zen? Hori izan zen, uh, mila behatziun eta hiutan oita hamar, Orduan, uh, independentistak asiziren uh, pizka bat beren uh, botzaren ezagutarazten, kanak munduan gehienik. Eta orduan, uh, Frantziak uh, lortu zuen politika bat, Kaledonia uh, berri da berzela jendia egorri, kanakeak minoriana txigitzeko. Mm. Zenta erraiten zuten uh, uh, kanakek haur gehiu egiten zituzten eta gehiengoa arzmarima zuten independenzial hortuko zutela. Hori izen orduko teoria. Adas, aldaketa et niko bat bishkatekin da. Beaz. Baita ere ere dut ez dakita behar ba konfirmatuko zu. E, eritasunekin eta initz kanakeak hil zirela e, bishkat franziak eta kolonoak nun baitek erritasunekin. Bai hori anitz kolonietan pasatu den bezala hori bada Mila behatzi unta emezorzi inguru hortan, izan zen, orduan, kanak mundua rond, e, e, hiltzen ari zen. Beren buria luhurreatu zen zuten zuten, zen da desesperatuak ziren, frantziako kolonizazioa biziki bortitza izan zen, eta orduan, erizak zuen gehienik lagundu. Uh -huh. eh, protestant erizak, haioan ziren, emisioner batzu, eta hek, ematzuten, eh, eh, eh, esperantxa bat bezala, Gizon bezalabehar zutela, bere muria altsatu eta uh, ordutik uh, agi da ono uh, elzakk badu uh, piua handi bat uh, kanak munduan. Hmm. Bo, jadanik pixkat e, hasi <laughs> gure haritik, e, bo, arianda, baina nahi ginuena lohtu edo nahi ginuena hartua biha punduzat zen val-empresaren e, itxiera, beraz, val-empresa da nikel-empresa bat ekoizlea edo e, kanakian. Nikela mineral bat da, adibidez autoen bateriaren ekoizteko erabiltzen e, dena eta bekanakian biziki presente da, emplegoainit sohtzen ditu eta horren bitartez e, trukatzen dute munduan e, zehar eta behaz, val empresak uh, e bere parteak saldu nahi zituela. Horkeztu e diren empresak baziren beraz multinazionala hainitz eta horren hainzinean independentistek egandute uh, nikel komertzio hori edo nikel ekoizpenaren gaineko kontrola lortu behar zutela eta behaz asidira hor mobilizazioak jonden den noiz abendutik edo... Hori joan den uh, urte buka eran eh, darako val empresak erantzuelarik uh, bere parteak Hango hantzuen impresan saltzen zituela, munduko beste uh, talde batzu interesatuak ziren, eta ordian dian uh, kanakek eta independentistek eginik, erandute hori uh, ez dugu hola utzi behar. Kaledonia berriak behar du kontrola atxiki, zenta hori partitzea uste malimada, privatuen eskutan uste malimada, egon batez uh, kanakeak nahi balimadu bere independentzia lortu, hori ahal hori galtzen du, hori izan dira. Patashkanitz okupasioner itz, eta orduan izan, izan da gobernuan ere ondoriak izan ditu senta Kaledonia Berriko gobernuan uh, hamieka ministro osatzen dute eta gobernu hortan parte hartzen dute Kaledonia Berriko talde politiko guziek. Mm. Eh, ba sistema beresi bat eta uh, Odian independentisteek demisionatu dute eta Odian gobernua joan da. Odian Berris beritu dute eta hori uh, gobernu hori kongresuoak bostatzen du Eta ganaken txedea zen, uh, kontrola hartzea, gobernuko kontrola hartzea, pisatzeko negoziaketa horretan, mm. dago, val enpresza horren negoziaketan. Eta hori dian, uh, boskak izan dira kongresuan eta independentistek, independentistek gehiengoa lortu dute, Hor izan da FLNKez eta Hango Talde Politiko Batekin alianzak izan dira, lebei ozeanian detzen dira, hori dian, ministro da, tik sei uh, independentzien aldekuen eskutan dira. Mm. Eran nahi du uh, independentistek gobernoa ere kontrolatzen zutela. Gauza, initz jandituzu, behar bada asertzeko seetasun batzuetan, edo gauza batzuk espikatzeko, kongresua da numeako akordioetatik eh, sohtu zen, uh, nola egin, bitartekaritza hori? Bai, hori, numeako akordioak uh, mila behatzen talarrogoita emezortzien izenpetua gizan ziren, eta orduan fingatu zuten, hogo jurtain EPAa, independentzen erreferrandomak uh, uh, maien eginan ezagia intzin. Eta hortako egitura berezi batzu sortu zituzten, batziren herriak badira, hemen bezala, eta gero badira eskualdeak, hiru eskualde badira, biga independentiste kontrolatzen dutena, eta numeako eskualdea hori uh, loyaliste kontrolatzen dutena. Eta gero uh, eskualdeko autetsioriek zonbaitzuk Kongresuan parte hartzen dute, Kalidonia Berriko Kongresuan, hori da parlamentua, berrogoita jamalau autetxi dira, eta parlamentu horrek du gobernoa boskatzen. Hameka membro horiek hortekateatzen dira, eta hori, inumeako akordio horiek e, bere hori imantzuten, e, nolat, sensibilitate guzia gobernoan barne dira. Eta orain arte, loialistek zuten kontrolatzen, En gobernu hori, gehiengoa orten zuten, eta hor pasatu dena, azken mosketan uh, independentistek gehiengoa lortu dute. FLNK ez ek, beraz? hori da, efelenka ez, efelenka ez dira independentistak, eta gero hor, bada dira bisensibilitate. Bada, Union Kalidonien hori uh, talde historikoa, berri zain ingurian sortu den talde bat, eta gero bada beste talde bat, uni, uh, parika deitzen dena, Hori gehio eskertiarrak dira, gobernuan gehien guaukan dutelarik, eta izan dira, jakiteko nokukan entzuen lehen dakaritza. Eta eman dute, bizpailu iraite eman dituzte negoziaketzeko, eta azkenian eskertiarrak hilabazidute, fe hilabazidu, konsentsu bat izan da, eta joan den hastean, luin mapu ditzen dena, hori eskertiarra hori da Kalidonia berriko lehen dakari Eta ze bortire badu gobernu horrek? Gobernu horrek uh, osatzen ditu gobernu baten kompetentzia guziak. Premiera da, Frantziak anitz uh, kompetentzia eskualde lurralde hori eman dituela. Autonomia hundi bat badu, bere legeak bozkatzen ditu eta gobernuak parlamentuarekin lan bozkatzen ditu angol legeak eta hango behar diren Salbu, kompetentz regalien horiek mm. daitzen direnak, horiek yeah. Frantziaren dira oraino. Mm. Eta eh, batez ere bere, bat dute behar bada, egin behar bezala eh, elduden erreferrandomaren antolatzearena? Oduan, erreferrandom hori, ustean, eh, erantututan bezala, numeako akordio horiek, eh, erantzuten, hori eh, urte demurian, berzela antolatu erreferrandom bat, eta akordio horietan zuten eh, hiru erreferrandomen egiteko posibilitatea. Bi pasadira gara. Ja, Bi pasadira, Bi odian... Lehenian uh, independentzien aldekoek ehunetik bergeita hiru egiten dituzean, Biga geneian ehunetik begoita sei eta azken e EFgaa hori estatuak uh, finkatu du eldu den abenduan eggin da, benduen hamabian eta hori izanen da azkena godian bizzan dena, gobernnoarrendko eta independentziistek lehendakaritza ukaez eh, naitutera pisatu Ffegandu uh, e morren antorraketan. Nore espikatu zein daik lehen e EFendum eta bigarrenaren ateko igaite hori. Hori mobilizazio handioa izan dela. Kanak munduan uh, gehio mobilizatu dute, eta gero izan ziren edo izan zen argazobat eskriptzionen aldetik, uh, somait haniz kanak ez ziren eskriptuak izan, boskatzeko lista zerren eta hor, lan bat izan zen. Eta hori argazobat da, gero bigarren bat bada ere nu meako eskualdean, ez bakarri kanakak, independentziain alde, boskatu dutenak. Nu mea hiri principala da ez? Hiri principala da, eta hor dira gehinik bizi frantziatik e frantziatik edo beste eskualdetik eu direnak Konfabria. leku aberatsa nola egan Kalednia berriko leku aberatsa hor da berazastaun gehienak or dira eta hori behar da azpenagatu dessoureeka ondia handia bada Kalednia begian, gazteak gaztea initz eta zut kanak mudutik eu direnak argun galduak dira somemet leutan hasteko, alkohola, droga, eta horiek sartuak eh, dira, eta agazo jaundi handiak badira, eta ikusi dut, luimapu, lehendakari berriak, bere lehentasunetan hori eman du. Hmm. Zatera bide izaiten da Adibidez, berban, nikel-enpresaurietako kontrola hartuz, ba, kigu, enpleguainit eh, sortzen duela enpresauriek? Hori izain da, eta hori, azken finean, hori lotu dute, ezen, bal eh, enpresauri saldu delarik, eh, negoziak eta izan dira, eta Kaledonia berriak... Eh, Hango egiture, egunetik berroita ramika kontrolatuko dute enpresa, hauai, eh, balek usten duen enpresa berri hotan. Beraz kontrola, eh, partean eguneko eh, berroita marra bainu behar gori eska. Hala. Eta gero egin dute, aliantza egin dute, oestean, aipatzen maginin, independentistek nahi zuten enpresa handi bat suizatik Suiza eduzena, trafigura hori, hori barne da, eta egunetik uste dut eh, emeletzi parte kontrolatzen dituen. Frantziak eh, sustenatzen zuena partez? Frantziak susten zuen proiektu hori, e, zenta arendako, atera bide bakarra hori zela. Gero, geroari buruz, behar da, azpil marratu gauzabat, importanta pasatu dena azken asteetan, da Frantziako est estatuaren postura um, geroari buruz. Kanakek eta loialistek alde egiten zuten, e, estatuak behar bere postura argitu. Ja, independenziari buruz zer nahi zuen, alde, kontra, bon. Frantziak errandu, etzela, estatuain postura... Uh, hori uh, alde edo kontra kontraizaitia, aldiz, estatuak berzuela, behar den lana egin, jakiteko, independentzia boskatzen barlima da zer egin enden, eta kontraakoa barlima da zer egin Odean, dokumento bat atea du, berrikitan, eta hori, Karidonia berriko otetsiere emana izan da, eta hori, lantzen ari dute, eta irakortu dut, biziki interesanta da, ikusteko eh, independentzia lortzen barlima da, hara ze pasatzena alden, me hipoteziak fingatua dira, eta alderantziz barma da hala ze pasatzen ahal Eta hor, ados jagi dira e EFF gando pasatu eta duden benduan, e ze hipotesia ateatzen den, bi mila arte behar den e lana egitea, Transizio fase baten uh, gestio atzeko, edo independentziari buruz, hori atzema da, edo beste estatu bati buruz, uh, uh, independenziaren kontra uh, atzema lima da. Hara, eta hoste dut horrek gauzak lasaitzen dituela, piskabat, transizio fase bat landuz egina izan da den. Eta dibidez, esenarioan independenzia balitz, Eman eh, ekonomikoak eta atxikiko eh, segituko zuketen eh, frantzia eta kanakiaren aktean. Zta ikusi da, debidez, deskolonizazioan, usu politikoki eman zailela eh, jialde batzu egin eh, baina gero ekonomikoki beti lotuak ziren. Bago batakigu meategiak bizkin bortzantara dira frantziaaren zat, eta baldera eh, bat ez da hitz hori egertzen zen. Txosten ba, xo, eran ateatzen da, deia mila behatzen eta lagata noita lauean, aspaldiko historioa da. Edgar Pizani Mitterrenak egorri zuen Kalidonia uh, berri dator dian, uh, anko izan gizantzirelarik, uh, eta harek proposatu zuen l'independanz asociazio. Eta ez zute, zituzte, hitz berak arzen uh, txosten hortan, estatuak, uh, mana gauza bersia hipotezia bezala maiten du, ernaidu, Kalidonia berriak independentzia lortzen balimadu, autua hori balimada, uh, estatu berri horrek, franziarek ilan, Harremanak, okaiten aldituela, eta berdin, kompetentzia berezi batzu, frantziari, frantziari uh, delegatzea. Eh, hori zeiten alda. Edo armada mailan, edo... Hala, ah, uh, eh, xail horretan. Regalien fonksio Hori, uh, azpilako idatzia da, hipotezia bezala. Gero, beste gauza bat da jakin, Caledonia berria, handa, zer handa Australia ondoan, txinatik horbila, Eta txinain, txinak badu bere estrategia, hango lugaldetan. Horire hor da, e, frantziak, e, frantziak nahi du ere hori zaindu. E? Eta txinak ere bere begiekilan, bere begieztekilan txoitendu ere Kaledonia berrein geroa, angonikelak, eta ara badira estrategia horiek dena maien genien. Eskoa sartzen hasi da txina, enpresako parte batzuk erosiz, eta? Ez dut uste, mementoan, badit uste, beren sare, enfluantzako sare batzu, lanian ari direnak bai. Ados, ados. Bo, eta beraz, e, bai patu dugun guztiarekin, bentsatzen dut etorkizun urbila mugimendu hainitzeken izanen dela Kaledonia bergean, zehizetela da dibidez independentisten eh, estrategia? Independentisten zat izanen da, uh, lehenik, elgarren artian, uh, okandituzten ez da badak asken hilabetetan, bon, zartiketak izan dira, uh, lehen da kalitzari buruz. Uh, hala, hori behar dute gainditu, eta independentzia nahi bali madute lortu, behar dute, postura, ribat, eta konfiantsia eman uh, beren, uh, beren, uh, beren uh, boskatzalera. Hala, hori izannennda uste dut lehen, lehen etapa bezala, eta gero uh, independentzia lor zenmanima dute helduude uh, abenduan nola uh, eraikitzen duten uh, estatu egia. Hmm. Eta hor uh, Frantziako estaduak egan du, duela sai hortan. bi urtein epe eman dute horiek uh, instituzio berriak sortzeko eta artean Frantziak uh, segituko du bereera laguntzak ekartzen diru laguntza handiak ekartzen ditu, Eta bere instituzioak ere a txikitzen, mana emeki emeki, gero independentzi lortzeko, beste instituzio eta pasatzeko fase hori, transizio fase hori lagunduko du. Gero hori beren estrategia hortan da. Gero uh, independentziaen in aldekoek espain madutet horren azken referenduman, wala independentzia galedonien independentzia, hori ze pasatuko den beste estatu bat sortuko doa. Statut, hori nolaparte hartuko duten horretan, estakit. A la behargez ekonomiko ki berko dituzte alliantzak bayaren kasuan? Edo berko dute ikaxi, diruguzio ikiren Hori ere bada, nikentzun dut, maritzi bau ezagutu dut habitu, garek de la huita marrote, eiten zuen, kanakiaak independenzial lortu nahi bali madu, beharko dugu diakin diru gutia horiekik lan bizitzen. Beste sistema bat zian sartzen gira. Da franziako uh, diru laguntzek dutela sistema ekonomikoa, hango sistema ekonomikoa atxikitzen. Nah, Hala eur prudia betza beharko dute, Hada. nun baita lohtu. Nun baita lohtu. Ador. Ebe batzita boloki mire eskerz. Hai, mire